David Copperfield de Charles Dickens Pista 17. Îmi dau prea bine seama că sunt omul cel mai umil de pe lume, a urmat Uriah Hip modest. Nu-mi pasă dacă alții vor să ajungă mari. Mai mea e și ea, o femeie foarte umilă. Locuim într-o căsuță sărăcăcioasă, domnule Copperfield, dar ne mulțumim cu ce avem. Și taica că a avut o foarte umilă. A fost gropar. Și acum ce e? am întrebat. E în lumea celor drepți, domnișorule Copperfield, a zis Iuraia. dar avem atâta pentru care trebuie să fim recunoscători soartei. De pildă, cât de mult trebuie să mulțumim soartei că mi-a fost hărăzit să lucrez pe lângă domnul Wickfield. l am întrebat pe Iuraia dacă era de multă vreme în serviciul domnului Wickfield. Sunt de patru ani la el, domnișorule Copperfield, mi-a răspuns Iuraia, închizând cartea, după ce și-a însemnat cu grijă locul unde a rămas. Am intrat la el un an după moartea tatii. Cât de recunoscător trebuie să fiu soarte pentru asta și cât de recunoscător trebuie să fiu domnul Wickfield, care e atât de binevoitor încât îmi dă posibilitatea să învăț ceea ce n-aș fi putut face numai cu modestele mijloace de care dispuneam eu și maica mea Atunci când îți vei isprevi studiile, vei fi avocat, i-am zis. Cu voia soartei, domnule Caprofield, mi-a răspuns iuraia Poate că domnul Wickfield te va lua cu timpul asociat în biroul lui, I-am zis ca să-i fac plăcere și firma se va numi Wickfield și Hip, sau Hip, succesorului Wickfield. O, nu, domnișorule Copperfield, mi-a răspuns Uriah, sunt prea umil pentru a ruvni atât de sus. Așa cum ședa, privindu-mă pe furiș, umil, cu gura lărgită și cu cele două cute în obraji, semăna nespus de mult cu figura sculptată de la capătul grinzii de deasupra ferestrei mele. Domnul Wickfield e un om foarte bun, domnișorule Copperfield," a urmat Iuraia. Dacă l-ai fi cunoscut mai de demult, sunt sigur că ți-ai fi dat și singur seama, fără să ți-o mai spun." I-am răspuns că nu mă îndoiam câtuși de puțin că e un om foarte bun, dar că nu-l cunoșteam de multă vreme, deși era unul dintre prietenii mătușii mele. O, desigur, domnișorule Copperfield," mi-a zis Iuraia. Mătușa domitale e o cucoană foarte cum se cade." Când voia să se arate entuziasmat, avea un fel anume de a se frământa, care îl făcea să pară foarte urât, și urmărindu-i întortocherile ca de ale gâtului și ale trupului, n-am luat în seamă cele spuse despre mătușa mea. O cucoană cu suflet bun, domnișorul Copperfield, a urmat Iuraia Hip. O admiră foarte mult pe domnișor Anies, pare mise. I-am zis din toată inima, da, deși habar n-aveam, Dumnezeu să mă ierte. Sper că și dumneata o admir, domnișorul Copperfield a adăugat Uriah Hip. Sunt sigur că așa trebuie să fie. Toți o admiră, i-am răspuns eu. O, mulțumesc, domnișoarele Copperfield, îți mulțumesc pentru cele spuse, e adevărul curat. Deși nu sunt decât un om foarte umil, știu că e adevărat. O, îți mulțumesc, domnișorile Copperfield. Era atât de înflăcărat, încât s-a răsucit, ridicându-se de pe scaun și a început să se pregătească de plecare. Mă așteaptă mama, trebuie să fie îngrijorată, mi-a zis el, uitându-se la ceasul vechi și ruginit pe care și l-a scos din buzunar. Cu toate că suntem niște oameni atât de umili, totuși ne iubim foarte mult, domnișorile Copperfield. Vă mă ar fi tare mândră dacă ai vrea să într o după amiază la noi la ceai, în biata noastră locuință. I-am spus că voi veni cu plăcere. Îți mulțumesc, domnișorile Copperfield, mi-a răspuns Iuraia, punându și la loc în raft cartea. Bănuiesc că voi rămâne mai multă vreme aici, domnișorile Copperfield. I-am spus că mi se pare că voi locui aici tot timpul cât îmi voi urma studiile la școală. Ah, într-adevăr!" a exclamat Uriah. Atunci cred că domnul Wickfield te va lua mai degrabă pe dumneata ca asociat, domnule Copperfield." Am protestat, arătându-i că nici nu mă gândeam la așa ceva și că nimeni nu făcuse un asemenea proiect în privința mea, dar Iuraia nu s-a lăsat convins, răspunzând mereu la toate asigurările mele. O, da, domnișorle, Copperfield, cred că într-adevăr dumneata o să iei locul acesta." Sau, o, într-adevăr, le Copperfield, sunt sigur că o să-l iei." În cele din urmă, fiind gata să părăsească biroul, m-a întrebat dacă n-am nimic împotrivă să stingă lumina și, arătându-mă de acord, a stins-o numai decât. După ce mi-a strâns mâna pe întuneric, mâna lui mi s-a părut umedă și lunecoasă ca un pește, a întredeschis ușa care dădea în stradă, s-a furișat prin ea, a închis-o și m-a lăsat să-mi găsesc singur drumul prin întuneric, ceea ce mi-a dat destul de furcă și m-a făcut să mă împiedic de scaunul lui și să cad. Cred că de aceea l-am visat mai toată noaptea. Între altele, l-am visat pornind într-o expediție de pirați cu barca în care locuia domnul Pegoti, având în vârful catargului un steag negru cu mențiunea tratatul de procedură a lui Tid. Iar sub această drăcească flamură, mica Emily și cu mine eram duși ca să fim înecați în apele din Marea Spaniei. În dimineața următoare... Când m-am dus la școală, n-am mai fost atât de stânjenit, iar a treia zi a mers și mai bine, astfel încât în mai puțin de două săptămâni m-am simțit fericit, ca acasă, printre noii mei colegi. Eram încă neîndemânatic la jocuri și destul de înapoiat la învățătură, dar trăgeam nădejdea că obișnuindu-mă cu jocurile și învățând cu râvnă, mă voi îndrepta. Astfel m-am pus serios pe muncă și curând mi-am câștigat prețuirea tuturor. În scurt timp, Viața pe care am dus-o la Molstone în Greensby mi s-a părut atât de străină că nici nu-venea a crede că am trăit o vreodată. În schimb, m-am deprins atât de bine cu cea pe care o duceam acum, încât mi se părea că dăinuia de când lumea. Școala doctorului Strong era cât se poate de bună și se deosebea ca binele de rău de cea a domnului Crickle. Era condusă cu multă rânduială și seriozitate, după un sistem foarte sănătos. Se bizuia în orice împrejurare pe cinstea și buna credința a băieților, cu gândul fățiși de-i socotii vretnici de această însușire până la proba contrarie și acest sistem făcea adevărate minuni. Ne simțeam cu toții părtași la bunul mers al școlii, la păstrarea faime și a prestigiului ei. Și astfel eram legat sufletește de ea și învățam din toată inima în dorința de a-i sporire numele. Cel puțin așa gândeam eu și nu știu să fi fost printre noi vrând băiat care să fi gândit altfel. Când ne sfârșeam lecțiile, puneam la cale tot felul de jocuri frumoase și aveam libertate câtă pofteam. Țin minte însă că și atunci ne purtau în așa fel încât să nu dăm loc la clevetiri în oraș și să nu stricăm bunul renume al doctorului Strong și al elevilor săi. Unii dintre elevii mai vârstnici erau interni și de la ei am aflat câteva mănunte despre povestea doctorului. Se din dragoste, abia de un an, cu frumoasa doamnă pe care o văzusem în biroul său. Ea n-avusese nici o lețcaie, dar venise cu o de rude sărace, așa spuneau băieții, gata să-l alunge pe doctor din casa și din locuința lui. Acesta părea atât de distrat pentru că se străduia mereu să găsească noi rădăcini grecești. În naivitatea și ignoranța mea, am crezut la început că doctorul suferea de mania botanicii, mai ales că mergea tot timpul cu capul în pământ. Dar, pe urmă, mi-am dat seama că era vorba de rădăcinile unor cuvinte în vederea noului dicționar pe care îl pregătea. Adams, șeful clasei, care era deosebit de priceput la matematici, făcuse socoteala la cât timp îi va trebui doctorului ca să-i spravească acest dicționar, ținând seama de planul și de ritmul în care lucra, și ajunsese la concluzia că îl va sfârși la vârsta de 1649 de ani, având în vedere că la ultima sa aniversare împlinise 62 de ani. Doctorul însă era idolul întregii școli și nici nu se putea altfel că era omul cel mai bun de pe lume și avea o încredere atât de naivă în el, încât ar fi mișcat până și inimile de piatră ale urnelor de pe zid. Când se plimba de-a lungul curții din preajma casei, Corbii și ciorle rătăcitoare își întorceau și red capetele după el, ca și cum ar fi știut cu cât erau mai pricepute în ale vieții. De se întâmpla ca un vagabond să se apropie destul de mult de ghetele scârțitoare și să-i atragă luarea minte cu câteva vorbe dintr o poveste deznădăjduită, apoi vagabondul acela scăpa de orice griji pentru vreo două zile. Îi se dusese vestea în această privință și profesorii și monitorii își dădeau toată silința să alunge haimanalele care le așteptau pe la colțuri, să le depărteze de la ferestre și să le gonească din curte înainte ca doctorul să-și fi dat seama de prezența lor. Adesea, asemenea scene se petreceau chiar la câțiva pași de el, în timp ce se plimba în sus și în jos prin curte, fără a bănui nimic. Când ieșea din curtea școlii, lipsit de orice ocrotire, cădea victima acestor pungași și ar fi scos și jambierele din picioare ca să le dăruiască. Se povestea în școală, nu știu și n-am aflat niciodată pe ce se bizuia această poveste, dar am crezut-o timp de atâția ani încât nici azi nu mă îndoiesc că era adevărat. Se povestea în școală că într-o zi friguroasă de iarnă i-a dat unei cerșetoare jambierele pe care le purta și că aceasta s-a dus din casă în casă ținându-și copilul învelit în jambiere ca în niște scutece, iar lumea a fost scandalizată când l-a recunoscut, căci toți le știau prin împrejurim, așa cum cunoșteau și catedrala pe care o vedeau în fiecare zi. Legenda mă adăuga că singurul care nu și-a recunoscut jambierele a fost doctorul. După câtva timp l-a găsit scoase în vânzare la ușa unei mici dughene cu faimă proastă, unde se primeau asemenea lucruri în schimbul unei sticle de rachiu. Și lumea l-a văzut de mai multe ori, mulțumit. Ca și cum ar fi admirat un model nou, mult mai bun decât acel al jambierelor sale. Era o plăcere să-l vezi pe doctor când se afla în preajma frumoasei sale soții. Îi arăta dragostea într-un chip părintesc, blând, plin de bunătate. I-am zărit adesa plimbându-se prin grădina cu piersici, iar uneori am avut prilejul de a-i vedea mai de aproape în bibliotecă sau în salon. Mi s-a părut că ea ținea la el și îl îngrijea cu drag, deși niciodată n-am avut impresia că se interesa prea mult de dicționarul lui. Doctorul își umpla buzunarele și căptușa la pălăriei cu fișele dicționarului pe care nu știa unde să le mai pună, iar când se plimba împreună părea că îi vorbea despre ele. O vedeam deseori pe doamna Strong, pe de o parte pentru că mă îndrăgise încă din ziua când fusese-mi prezenta doctorului și se purtase după aceea foarte drăguț cu mine, arătându-mi un deosebit interes, pe de altă parte pentru că o iubea pe Anies și venea mereu la noi acasă. Cu domnul Wickfield nu se prea împăca, mi s-a părut că se temea chiar de el, de câte ori rămânea seara la noi, refuza propunerea lui de a o însoții și pleca în grabă, luându-mă pe mine să o conduc până acasă. Iar uneori, când alergam voioși împreună, străbătând curtea catedralei, fără a ne aștepta să întâlnim pe cineva, ne pomeneam cu domnul Jack Meldon, care se arăta totdeauna foarte surprins zărindu-ne. Mi-a plăcut foarte mult și mama doamnei Strong. Se numea doamna Markleham, dar băieții o porecliseră bătrânul ostaș, din pricina felului cum luase comanda și a cu care își conducea numeroasa oștire de rubedenii în atacurile împotriva doctorului. Era o femeie mărunțică, cu ochi ageri, care, când ieșea în oraș, purta mereu aceeași bonețică împodobită cu niște flori artificiale și cu doi fluturi ce părea că zboară deasupra florilor. Băieții ziceau că boneta aceasta venea de sigur din Franța, căci numai arta acelui popor ingenios ar fi putut-o născoci. Dar ceea ce știu precis e că doamna Markleham purta boneta ori de câte ori ieșea seara, iar când venea în vizită la prieteni și o ducea într-un coșuleț hindus. Aripile fluturilor tremurau parcă și își păstrau necontenit strălucirea pe cheltuiala doctorului Strong. L-am putut observa mai de aproape pe bătrânul ostaș, nu folosesc această poreclă în derâdere, într-o noapte care mi-a rămas întipărită în amintire din pricina unei alte întâmplări pe care o voi povesti. Era în noaptea când în casa doctorului s-a dat o mică primire cu prilejul plecării domnului Jack Meldon în India, unde acesta urma să intre cadet într-un regiment sau cam așa ceva, căci domnul Wickfield îi găsise în sfârșit o slujbă. Se potrivi să fie și ziua de naștere a doctorului. N-avusesem cursuri la școală, îi oferisem dimineața darurile pregătite, șeful clasei îi ținuse o cuvântare și la aclamasem până ce răgușisem, iar lui îi dăduseră lacrimile. Seara, domnul Wickfield, Anies și cu mine, fusese rămpoftiți la ceai, în cerc intim. Domnul Jack Meldon sosise înaintea noastră. Când am intrat, doamna Strong, într-o rochie albă cu panglici vișinii, cânta la pian, iar el stătea plecat asupra notelor, întorcând foile. Am găsit că doamna Strong nu avea pe obrajii ei rumeneala atât de strălucitoare care făcea să-i pară chipul ca o floare, dar mi-a părut frumoasă, nespus de frumoasă. Am uitat să te felicit de ziua dumitale, doctore," a zis mama doamnei Strong când toată lumea s-a așezat. Precum bănuiești, desigur, urările mele sunt cât se poate de sincere. Dăm voie să-ți spun la mulți ani." Îți mulțumesc, doamnă," i-a răspuns doctorul. Să trăiești mulți, mulți, mulți ani," a adăugat bătrânul ostaș. Ce o spun nu numai pentru dumneata, ci și pentru Annie, și pentru Jack Meldon, și pentru mulți alții. Că ieri nu erai decât un și Jack, cu un cap mai mic decât domnișorul Copperfield, și făceai declarații de dragoste Annie-ei în dosul tufelor de coacăse din fundul grădinii. Mamă dragă, a oprit-o doamna Strong, lasă astea acum. Annie, nu fi proastă, a răspuns maică-sa. Ești destul de bătrână ca femeie măritată și nu trebuie să mai roșești la uzul unor cuvinte. Altfel, când o să-l mai poți asculta fără să te rușinezi? Bătrână? a exclamat domnul Melden. Eni, Cum se poate? Da, Jack, a stăruit bătrânul ostaș. E destul de bătrână ca femeie măritată. Deși nu ca vârstă, căci cine ar putea spune că o fată de 20 de ani e bătrână ca vârstă, dar verișoara ta, fiind nefasta doctorului, e așa cum am zis. Și a fost un noroc pentru tine, Jack, că verișoara ta s-a măritat cu doctorul. Ai găsit în el un prieten binevoitor care are multă trecere și care sunt sigură că va fi și mai binevoitor față de tine dacă te vei arăta vrednic de sprijinul lui. Ce să ne ascundem după degete? Întotdeauna am recunoscut și instit că unii membri ai familiei noastre au nevoie de un prieten. Și tu ai fost în această situație până ce verișoara ta prin străduințele ei ți-a găsit un sprijin. Doctorul, bun la inimă, a făcut un gest vrând să-l scape pe domnul Jack Melden și să arate că totul nu era decât un fleac dar doamna Markleham s-a așezat pe un scaun mai aproape de cel al doctorului și, sprijinindu-și evantaiul de mâneca lui, i-a zis Nu, într-adevăr, scumpe, doctore, trebuie să mă ierți dacă stărui asupra acestui lucru, dar sunt foarte mișcată. Aș putea spune că asta e mania mea. Ești pentru noi toți o binecuvântare. Ești ca o mană cerească, știi?" Fleacuri, fleacuri!" a protestat doctorul. Nu, nu, nu, iartă-mă, te rog," a răspuns bătrânul Ostaș. nu poți închide gura, căci nu-i aici de față decât scumpul nostru prieten, domnul Wickfield, care ne știe toate secretele. Dacă nu mă lași, o să recurg la drepturile de soacră și o să te iau la harță. Sunt foarte cinstită și vorbesc pe șleau. Ceea ce spun acum am mai zis-o și atunci când pentru întâia oară m-ai dat gata cu o cerere la care nu mă așteptam. Îți amintești cât de uluită am rămas când mi-ai cerut-o în pe Annie?" Nu că o asemenea cerere ar fi fost cu totul neobișnuită, ar fi caragio să pretindă așa ceva, dar pentru că ai fost prieten cu sărmanul ei, tată, și ai cunoscut-o pe ea când abia am plinise șase luni, nu te-am privit niciodată în această lumină sau, în orice caz, nu m-am putut gândi că o să ajungi bărbatul ei. Asta-i tot, știi? – Ehe, nu are nicio importanță, i-a spus doctorul bine dispus. – Ba, are! Nu s-a lăsat bătrânul ostaș, ducându-și evantaiul la buze. Și încă o mare importanță. Am spus toate acestea ca să mă contrazică cineva dacă greșesc, așa. I-am vorbit atunci Eniei ei și i-am spus ce s-a întâmplat. I-am zis, Draga mea, doctorul Strong a venit aici și te-a cerut foarte frumos în căsătorie. Am silit-o cu ceva, cătuși de puțin. I-am zis, Ascultă Annie, să-mi spui acum tot adevărul. Nu ți-e liberă inima? Mamă! Mi-a răspuns ea plângând, sunt atât de tânără, asta era cât se poate de adevărat și nu știu ce e cu inima mea. Atunci, draga mea, i-am zis, pot să fii sigură că e liberă. În orice caz, iubita mea, i-am zis, doctorul Strong e foarte tulburat și așteaptă un răspuns, nu-l putem lăsa în halul ăsta. Mamă, mi-a zis Enii tot plângând, crezi că o să fie tare nefericit fără mine? Îl prețuiesc și îl respect prea mult ca să-l las să sufere și dacă-i așa o să-l iau. Astfel s-au hotărât lucrurile. Și atunci, abia atunci, am zis Annie-ei, Annie, doctorul Strong nu o să fie numai un soț pentru tine. O să-ți loc și de tată, o să fie șeful familiei noastre, o să reprezinte înțelepciunea și prestigiul familiei noastre și o să ne dea și mijloacele de trai de care are nevoie familia noastră. Pe scurt, o să fie o mană cerească pentru noi. Am folosit atunci acest cuvânt și îl folosesc și astăzi. Statornicia e însușirea mea cea mai de seamă, mai presus de toate. În tot timpul acestei cuvântări, fata a rămas tăcută, nemişcată, cu privirile ațintite în pământ, iar vărul ei a stat lângă ea tot cu privirea plecată. Apoi fata a șoptit încet, cu glas tremurător. Mamă, sper că ai isprăvit!" Nu, draga mea, eni, i-a răspuns bătrânul ostaș, n-am isprăvit încă. Pentru că mă întreb, iubita mea, îți spun că n-am isprăvit!" Mă plâng că nu te porți tocmai așa cum s-ar cuveni cu familia noastră și pentru că ar fi zadarnic să mă adresez ție, mă plâng soțului tău. Și acum, scum pe doctore, iată, uite la nevasta ta cât e de prostuță. Și în timp ce doctorul și-a întors spre ea chipul plin de bunătate, cu un zâmbet simplu și duios, Eni și-a lăsat și mai tare capul în pământ. Am băgat de seamă că domnul Wickfield o privea stăruitor. Când i-am zis acestui copil rău zilele trecute că familia noastră se află într-o situație pe care trebuie să-ți o aducă la cunoștință, și să cotesc că era datoare chiar să-ți o aducă la cunoștință, a urmat Maica, s-a dând din cap și jucându-se cu evantaiul, mi-a răspuns că ar însemna să-ți ceară iar o favoare și că nu vrea să o facă pentru că ești prea mărinimos și îndeplinești toate dorințele. Eni, scumpa mea, i-a zis doctorul, rău ai făcut, mi-ai răpit o plăcere. Asta i-am spus-o și eu a strigat Maică sa, să știi că altă dată, când o să am ceva de transmis prin ea și o să văd că mă refuză, o să vin de-a dreptul la dumneata dragă, doctore. Voi fi fericit, i-a răspuns doctorul. Îmi dai voi? Desigur. Bine, așa o să fac, a încheiat bătrânul ostaș. Ne-am înțeles. Și, dobândind ceea ce urmărise, a depus, după câte mi-am dat seama, o sărutare pe Vantai și am mângâiat cu el de câteva ori mâna doctorului. Apoi s-a întors triumfătoare pe scaunul unde șezuse mai înainte. Sosirea altor oaspeți, printre care, pe lângă doi profesori, se afla și Adams, a făcut ca discuția să fie generală și să se îndrepte în chip firesc asupra călătoriei domnului Jack Meldon, asupra țării unde urma să plece, a planurilor și a feluritelor sale proiecte. Trebuia să pornească la drum chiar în noaptea aceea, după ce se va servi masa, luând diligența spre Gravesend, unde era încorat vaporul cu care va călători și urma să lipsească nu știu câți ani, înapoiindu-se numai în concedii sau pentru îngrijirea sănătății. Îmi amintesc că toată lumea a fost de acord că India era o țară despre care se povesteau multe lucruri greșite și că traiul acolo era destul de ușor, în afară de deprimeștia de a întâlni vreun tigru și de neplăcerea de a suferi de ar întoiul zilei. În ceea ce mă privește, îl socoteam pe domnul Jack Meldon, un fel de simbad modern, și mi-l închipuiam prieten la cataramă cu toți rajahii din răsărit, șezând sub niște baldachine, cumând din pipe de aur în spirale, pe care, dacă le-ai fi întins, s-ar fi desfășurat pe o lungime de o milă. După câte știam, doamna Strong avea o voce foarte frumoasă, căci o auzisem deseori cântând singură. Dar în seara aceea n-a fost în stare să cânte, fie din sficiune, deoarece era multă lume de față, fie că nu era în voce. A încercat odată un duet cu vărul ei, Meldon, dar nu l-a dus până la capăt. Și mai târziu, când a vrut să cânte singură, Deși a pornit-o bine, vocea i s-a stins deodată și a rămas abătută, cu fruntea plecată peste clape. Doctorul Bunca întotdeauna ne-a spus că era prea nervoasă și, ca să o scape din încurcătură, l-a poftit la un joc de cărți. Dar poate că s-ar fi priceput mai bine să cânte dintr-un bon decât să joace cărți. Am băgat însă de seamă că bătrânul ostaș l-a luat ca părtaș alături de ea și primul sfat pe care îi l-a dat a fost să încredințeze ei tot mărunțișul pe care l-avea în buzunar. Jocul a fost foarte vesel și nenumăratele greșeli pe care doctorul le-a săvârșit, în ciuda supravegherii din ce în ce mai atente a fluturilor și spre marea lor supărare, au sporit veselia generală. Doamna Strong n-a vrut să joace, spunând că nu se simțea prea bine, iar vărul ei, Meldon, s-a scuzat că m avea ceva de împachetat. După ce și-a isprăvit treaba, s-a înapoiat și am stat împreună de vorbă pe un divan. Din când în când, ea se ducea și se uita la cărțile din mâna doctorului, sfătuindu-l cum să joace. Era foarte palidă și când s-a plecat spre el, mi s-a părut că degetul cu care-i arăta cărțile îi tremura, dar doctorul se simțea foarte fericit de drăgălășenia ei și n-a observat nimic. La masă și a mai scăzut. S-ar fi zis că fiecare își dădea seama că o asemenea despărțire era destul de grea și, cu cât se apropia, cu atât devenea mai grea. Domnul Jack Meldon încerca să se arate vorbăreț, dar nu se simțea în largul său, ceea ce înrăutățea situația iar bătrânul o stași și o prea ușura, povestind mereu amintiri din tinerețea domnului Jack Meldon. Doctorul însă, care vedea sunt sigur că toată lumea era fericită, părea încântat și nu se îndoia câtuși de puțin că toți petreceau de minune. Eni, draga mea, i-a zis uitându-se la ceas și umplându și paharul, e ora când vărul tău, Jack, trebuie să plece și nu se cuvine să-l oprim, căci nici vremea, nici fluxul nu așteaptă pe nimeni, iar de data asta e vorba de amândouă. Domnule Jack Meldon, ai de înfruntat o lungă călătorie și o viață nouă într-o țară străină. Dar mulți oameni înaintea dumii tale, au trecut prin amândouă aceste încercări și după dumneata vor veni alții care vor avea de învins aceleași greutăți până la capătul vremii. Vânturile, împotriva cărora vei avea de luptat, au purtat mii și mii de oameni pe calea norocului și au adus cu bine înapoi în patrie mii și mii de oameni. E dureros," a zis doamna Markleham, oricum ai privi lucrurile, E dureros să vezi un tânăr minunat, care a crescut sub ochii tăi, pornind spre celălalt capăt al lumii, părăsindu-și toți prietenii, fără a ști ce-l așteaptă. Un tânăr care face un asemenea sacrificiu e cu adevărat vrednic de un sprijin și o crotire necontenită, a încheiat ea, aruncându-i doctorului o privire. Vremea va trece repede, atât pentru dumneata, domnule Jack Meldon, cât și pentru noi toți, a urmat doctorul. Ținând seama de mersul firesc al lucrurilor, unii dintre noi cu greu ar putea dăjdui să te mai poată întâmpina la înapoierea dumitale. Dar nu avem altceva mai bun de făcut decât să nu ne pierdem nădejdea. Și eu mi-o Nu te voi plictisi cu tot felul de povețe. Ai avut multă vreme în față un model minunat, pe Eni, verișoara dumitale. Urmează-i pilda cât mai îndeaproape cu putință. Doamna Markleham și-a făcut vânt cu evantaiul și-a clătinat din cap. Drum bun, domnule Jack," a zis doctorul, ridicându-se de pe scaun și toți i-am urmat îndemnul. Îți doresc călătorie bună, o carieră cât mai strălucită peste hotare și să te întorci cu bine acasă." Am băut toți în cinsta domnului Jack Melden și i-am strâns mâna. Apoi acesta și-a luat în grabă rămas bun de la doamne și s-a îndreptat spre ușă. Când s-a urcat într trăsură, a fost primit cu urale de băieții noștri care se strânseseră anume în curte. M-am repezit și eu printre ei și am ajuns foarte aproape de trăsură tocmai în clipa când pornea și zgomotul și praful din jur mi s-a părut că l-am văzut pe domnul Jack Meldon cu fața răvășită ținând în mână ceva vișiniu. După alte urale în doctorului și apoi a soției doctorului, băieții s-au risipit, iar eu m-am întors în casă, unde i-am găsit pe oaspeți, strânși în jurul doctorului și vorbind despre plecarea domnului Jack Meldon, despre felul cum suportase despărțirea, despre ceea ce trebuie să fi fost în inima lui și așa mai departe. În mijlocul discuției, doamna Markleham a strigat deodată, Unde-i Annie?" Annie nu era de găsit nicăieri și la toate chemările noastre n-am primit niciun răspuns. Îmbulzindu-ne toți la ieșire să vedem ce se întâmplase, am găsit-o zăcând pe jos la intrare. La început am fost foarte alarmați, până ce ne-am dat seama că leșinase și am văzut că și revenea în fire, în urma îngrijirilor date. Doctorul i-a luat capul pe genunchi, i-a dat la o parte șuvițele de pe obraz și a spus, uitându-se în jur. Biata, Annie, e atât de iubitoare și are un suflet atât de bun, de vină despărțirea de vechiul ei prieten și tovarăș de joacă, de vărul la care ține atât de mult. Ah, ce păcat, îmi pare atât de rău!" Când și-a deschis ochii și-a văzut unde se afla și ne-a zărit pe toți în jurul ei, Annie s-a ridicat cu ajutorul doctorului, apoi și-a întors capul și l-a sprijinit pe umărul lui, poate, cine știe, ca să-și ascundă fața. Ne-am întors în salon și am vrut să plecăm ca să o lăsăm singură cu doctorul și cu maică-sa, dar ea ne-a zis că nu s-a simțit nici când mai bine decât în ziua aceea și-ar fi bucuroasă să mai rămânem. Era foarte palidă și slăbită când s-a pe divan. Eni, draga mea!" i-a zis maică-sa potrivindu-i rochia. Ia te uită! Ai pierdut o fundă! Cine vrea să fie atât de bun să o caute? E o panglică, vișinie!" Era aceea pe care o purtase la piept. Ne-am apucat tot să o căutăm. Sunt sigur că și eu m-am uitat după ea peste tot, dar nimeni n-a fost în stare să o găsească. Nu-ți mai amintești unde a avut-o ultima oară, Eni. a întrebat-o maică-sa. A răspuns că o avusese cu puțin înainte bine prinsă, dar că n-avea rost să o mai căutăm. S-a aprins atât de tare la față, încât m-am minunat singur cum de putuse să-mi pară palidă mai înainte. Ceilalți au căutat mai departe și tot n-au găsit-o. I-a rugat ea de mai multe ori să înceteze, dar nu s-au lăsat până la plecare. Am pornit încet spre casă, domnul Wickfield, Anies și cu mine. Noi doi admiram luna pe când domnul Wickfield pășea cu privirile ațintite în pământ. Când am ajuns în fața casei, Anies și-a dat seama că și-a uitat geanta. Încântat de a putea face un serviciu, am alergat înapoi să-i o aduc. Am intrat în sufragerie unde și-o lăsase. N-am găsit pe nimeni în odaia cufundată în întuneric. Văzând că ușa care dădea spre biroul doctorului era deschisă și prin ea se zărea lumină, am intrat ca să le spun ce căutam și să le cer o lumânare. Doctorul ședea într-un jilț lângă focul din cămin, iar tânăra soție stătea pe un scăunaș la picioarele lui. Doctorul, cu un zâmbet binevoitor, citea cu glas tare dintr-un manuscris o lămurire sau o justificare a unei teorii din nesfârșitul său dicționar, în timp ce ea îl privea. Dar niciodată n-am văzut o față ca a ei. Trăsăturile îi erau nespus de frumoase, obrajii de o paloare cenușie. Avea un aer rătăcit și se cita pe față o groază sălbatică, inspirată de nu știu ce vis urât. Ochii îi păreau mai mari ca de obicei, iar părul castaniu îi cădea în două cozi bogate pe umeri și pe albă, rămasă fără panglica pierdută. Îmi amintesc foarte bine privirea ei și totuși nici măcar acum, când judec cominte o minte mult mai matură, nu sunt stare să spun ce exprima. Căință, umilire, rușine, mândrie, dragoste, încredere, toate le regăsesc în această privire și, pe deasupra, o groază pe care nu știu ce anume o inspira. Când am intrat și l-am spus după ce venisem, s-a trezit. Doctorul și-a încetat lectura. Când am adus înapoi lumânarea pe care o luasem de pe masă, l-am găsit mângâindu-i părintește părul și spunându-i că era un egoist lipsit de inimă pentru că în loc să o trimite la culcare, se apucase să-i citească din scrierile lui. Ea l-a rugat în grabă să o lase să mai stea, ca să simtă, mai ales în noaptea aceea, că se bucură de toată încrederea lui. Am auzit-o murmurând câteva vorbe fără șir care aveau acest înțeles, și când s-a întors iar spre el, după ce m-a petrecut cu privirea până ce am ieșit pe ușă, am văzut-o, când am părăsit-o daia, cum și-a împreunat mâinile pe genunchiul lui și s-a uitat la el cu aceeași expresie în priviri, puțin mai liniștită, ascultându-l cum începea din nou să-i citească. Toate acestea m-au tulburat adânc, și mult mai târziu am avut prilejul să-mi le reamintesc, după cum vă arăta în cursul acestei povestiri când va veni momentul potrivit. Capitolul 17 Se întoarce cineva De la fuga mea din Londra n-am mai avut prilejul să pomenesc de pegotii. De fapt, de îndată ce am fost găzuit la Dover, i-am trimis o scrisoare și apoi, când mătușa mea m-a luat sub ocrotirea ei, i-am scris o alta, mai lungă, în care i-am povestit totul în amănunt. I-am scris din nou când am intrat la școala doctorului Strong, înșirându-i toate planurile mele și spunându-i în ce condiții fericite trăiam. N-aș fi putut cheltui cu mai multă plăcere banii dăruiți de domnul Dick decât trimițându-i prin poștă lui Pegoti, în ultima scrisoare, o jumătate de guine de aur ca să-mi plătesc datoria. Și abia în scrisoarea aceea i-am povestit cum mă se flăcăul cu căruța trasă de măgar. Pegoti mi-a răspuns fără zăbavă, cu promptitudinea unei corespondențe comerciale, fără a avea însă și stilul tot atât de concis. S-a străduit să mă arate cât de mult au impresionat-o peripețiile mele, punându-și la încercare toate resursele ei epistolare, care, firește, erau destul de reduse. Patru pagini pline de semne de exclamare și de începuturi de fraze fără șir și fără încheieri, în afară de pete, n-au fost în stare să-i ușureze năduful. Dar petele erau pentru mine mult mai grăitoare decât cea mai frumoasă compunere, căci îmi dovedeau că Pegoti plânsese tot timpul cât avusese hârtia în față, și aceasta mi era de ajuns. Mi-am dat seama că încă nu o pe mătușa mea. Primise prea de curând vestea și nu-și putuse să lepăda vechile porniri împotriva ei care durau de atâta vreme. Niciodată nu suntem în măsură să cunoaștem cu adevărat oamenii," îmi scria ea, dar faptul că domișoara beții putea fi atât de deosebită de felul cum ni se păruse nouă însemna o adevărată lecție de morală. Acestea erau chiar vorbele ei." Se mai temea de domnișoara Beții, căci ce exprimat cu multă sficiune recunoștința și respectul ei. Era îngrijorată și în privința mea și se gândea că ar fi cu putință să fug iar, dacă ar fi să mă iau după repetatele aluzii pe care mi le făcea, arătându-mi că n-aveam decât să-i cer banii pentru o călătorie cu diligența până la Yarmouth. Mi-a dat și o veste care m-a îndurerat nespus de mult. Mobila din vechea casă părintească fusese vândută, iar domnul și domnișoara Amorstone plecaseră, închizând totul și lăsând casa să fie închiriată sau vândută. Dumnezeu știe că n-aș mai fi vrut să locuiesc acolo cât timp ar fi rămas ei, dar mă dura gândul că locurile acelea dragi erau acum părăsite, că grădina era lăsată în paragină, că frunzele căzute îi acoperau potecile cu un covor gros și umed. Auzeam parcă viforul iernii cum urla în preajma ei, îmi închipuiam cum ploia rece bătea în geamuri și luna își plimba stihile pe pereții deilor goale în singurătatea nopților nesfârșite. Mă gândeam la mormântul de sub umbra copacului din cimitir și mi se părea că și casa părintească murise și că tot ce fusese în legătură cu tata și mama pierise pe veci. N-am mai găsit alte vești în scrisorile lui Pegoti. Domnul Barkis era un soț cum nu se poate mai bun, îmi spunea ea, deși tot cam strâns la pungă, dar care omul fără cusuri. Își recunoștea și ea destule, deși eu nu îi le știam. Mai adăuga că domnul Barkis îmi trimitea multe salutări, că o mea mă aștepta oricând în casa lor, că domnul Pegot era sănătos și hem o ducea bine, că doamna Gamig era mereu suferinde și că mica Emily n-a vrut să-mi trimite salutări, spunând că n-avea decât să mi le trimită Pegoti dacă ținea. I-am împărtășit mătușii mele toate veștile primite, în afară de cea cu privire la Emily, fiindcă simțeam instinctiv că față de ea nu s-ar fi arătat prea binevoitoare. Cât timp am rămas la școala doctorului Strong, mătușa a venit de mai multe ori la Canterbury să mă vadă, dar își alegea întotdeauna ceasurile cele mai nepotrivite, vrând pe semne să mă ia prin surprindere. Văzând însă că lucram cu râvnă și mă purtam bine și auzind de peste tot că făceam progrese însemnate în școală, și a întrerupt curând aceste vizite. O vedeam la fiecare trei sau patru săptămâni, sâmbăta, când veneam la Dover, unde mă aștepta o masă bună, iar pe domnul Dick la fiecare două miercuri, când sosea cu diligența de prânz și rămânea cu mine până a doua zi dimineață. Domnul Dick nu pornea niciodată la drum, fără o mapă de piele, cu provizii de hârtie și memoriul la care lucra, căci ajunsese la concluzia că nu mai avea timp de pierdut și trebuia neapărat să-l termine. Domnul Dick avea o slăbiciune pentru turta dulce. Pentru că vizitele ce-mi făcea să-i fie mai plăcute, mătușa mea îmi spusese să mă înțeleg cu stăpânul unei mici cofetării să-i dea turtă dulce pe datorie, cu condiția însă, dar nu lua decât cel mult de un shilling pe zi. Aceasta, precum și faptul că notele de plată de la micul Hanu unde trăgea erau trimise mătușii mele spre a fi achitate, m-a făcut să cred că domnului Dick îi era îngăduit să-și sune banii în buzunar, dar n-avea voie să-i cheltuiască. Am aflat mai târziu că într-adevăr aceasta era situația sau cel puțin mătușa mea se înțelesese cu el să-i dea o de orice bani cheltuit. Nevrând să o dezamăgească și silindu-se să-i facă mereu pe plac, domnul Dick ajunsese foarte cumpătat în mânuirea banilor. În această privință, ca și în oricare alta, era încredințat că mătușa mea era cea mai înțeleaptă și cea mai minunată femeie de pe lume. Mi-a și spus-o în mai multe rânduri în șoaptă în cea mai mare taină. Trotwood, mi-a zis domnul Dick cu un aer misterios într-o miercuri după ce-mi făcuse iar această destăinuire. cine e omul care se ascunde pe lângă casa noastră și o sperie? O sperie pe mătușa? Domnul Dick a adeverit, dând din cap. Credeam că nimic n-ar putea să o sperie, căci e, și aici a urmat în taină, să nu o spui mai departe, e cea mai înțeleaptă și minunată femeie de pe lume. Și rostind aceste cuvinte, s-a depărtat cu un pas ca să vadă ce efect a avut asupra mea această descriere. A venit întâia oară," mi-a zis domnul Dick, prin... stai să văd. În 1649 a fost executat regele Carol. Mi se pare că așa mi-ai spus, 1649." Întocmai, domnule." Nu prea se potrivește," mi-a răspuns domnul Dick, clătinând din cap amărât și nedumerit. Nu cred să fiu atât de bătrân." În anul acela s-a ivit și omul despre care mi-ai vorbit?" l-am întrebat eu. Firește, a adevărit domnul Dick, numai că nu văd cum s-ar fi putut întâmpla chiar în anul acela, Trotwood. Ai luat data dintr-o carte de istorie? Da, domnule, cărțile de istorie nu -mi mint niciodată, nu-i așa? M-a întrebat domnul Dick cu o licărire de nădejde. Desigur că nu, domnule, i-am răspuns eu foarte hotărât. Eram atât de naiv și de tânăr încât puteam crede acest lucru. Nu știu cum să o descurc, a adăugat domnul Dick, clatinând din cap. E aici ceva care nu se potrivește. În orice caz, omul acela a venit foarte curând după ce s-a săvârșit greșeala de a mi se vârâ în cap o bună parte din zăpăcea la care tulburase mintea regelui Carol. Tocmai mă plimbam pe înserate, după ceai, cu domișoara trotud, prin jurul casei, când l-am zărit. Dădea târcoale casei? Dacă dădea târcoale casei, a repetat domnul Dick, hm, stai să mă gândesc, trebuie să-mi aduc aminte. Nu, nu, nu dă târcoale casei. Ca să o scurtez, l-am întrebat ce făcea omul cu pricina. Păi, nici nu era pe acolo, mi-a zis domnul Dick. Abia după aceea s-a furișat în spatele mătușii tale și i-a șoptit ceva. Ea s-a întors și a leșinat, și eu am rămas liniștit, uitându-mă la el până ce a plecat. Dar ceea ce mi se pare cu totul extraordinar e că de atunci a putut să se ascundă în pământ sau poate altundeva. Și de atunci a rămas ascuns? L-am întrebat. Nu în cap îndoială, mi-a răspuns domnul Dick, dând din cap cu un aer foarte grav. Din noaptea aceea nu s-a mai arătat. Aseară, tocmai ne plimbam, când s-a vit iar în spatele ei și l-am recunoscut. Și mătușa mea s-a speriat iar, a apucat-o în tremurici, mi-a zis domnul Dick imitându-i tremuriciul și clănțănind din dinți. S-a ținut cu mâna de uluci și a țipat. Dar ascultă, trăotut, vină mai aproape." A adăugat, trăgându-mă spre el și șoptind un foarte încet. De ce i-o fi dat bani la lumina lunii?" O fi fost fruncerșetor." Domnul Dick a dat din cap nemulțumit de această sugestie și a repetat de mai multe ori foarte hotărât. Nu era cerșetor, nu era cerșetor, nu era cerșetor, domnule. Mi-a povestit apoi că pe la miezul nopții, la lumina lunii, a văzut-o de la fereastră pe mătușa mea, cum i-a dat omului cu pricina bani prin gardul grădinii și cum acesta s-a depărtat și a intrat pe semne în pământ, căci nu l-a mai zărit. Iar mătușa mea s-a înapoiat grăbită pe furiș în casă și a doua zi dimineață n-a mai fost în apele ei, ceea ce l-a turburat și mai mult pe domnul Dick. N-am dat nicio crezare vorbelor sale, socotind că necunoscutul trebuie să fi fost o născocire a domnului Dick, ca și povestea cu nefericitul rege care îi prilejuise atâtea necazuri. Dar, când m-am gândit mai bine, m-am întrebat dacă nu cumva fusese o încercare sau o amenințare de a-l răpi pe bietul domn Dick de sub ocrotirea mătușii mele și dacă nu cumva mătușa mea, care ținea atât de mult la el, fusese silită să-i răscumpere cu bani liniștea și traiul pașnic. Și fiindcă mă simțeam și eu tare legat de domnul Dick și țineam la buna lui stare, temerile mele au întărit această bănuială. Iar după aceea, multă vreme, în zilele de miercuri, când trebuia să vină, mă întrebam îngrijorat dacă îl voi mai revedea ca de obicei, sosind cu diligența. L-am revăzut însă de fiecare dată tot mai încărunțit, răzând mulțumit și niciodată nu mi-a mai pomenit de necunoscutul acela care o speriase pe mătușa mea. Aceste zile de miercuri erau cele mai fericite din viața domnului Dick și erau tot atât de plăcute și pentru mine. Curând l a cunoscut toți băieții din școală și cu toate că nu l parte la niciunul din jocurile noastre, în afară de înălțarea zmeului, s-a arătat tot atât de interesat ca oricare dintre noi de sporturile cu care ne îndeletniceam. De câte ori nu l-am văzut urmărind cu un viu interes partida de bile sau de abia ținându-și răsuferea în momentele cele mai critice. De câte ori, când ne jucam de -a iepuri și câinii, nu l-am zărit pe un dâmb, îndemnându-ne să ne dăm bătuți, flutărând pălăria deasupra capului cărunt și uitându de bine la de capul regelui martir, prins cu totul de joaca noastră. De câte ori, ceasurile însorite de vară nu s-au prefăcut pentru el în pătimașe clipe de încordare pe terenul de cricket. De câte ori nu l-am văzut în zilele de iarnă, cu nasul vineții de frig, stând în zăpadă, în bătaia vântului de răsărit, uitându-se la băieții care se dădeau cu sania și aplaudând cu flăcărare deși purta mănuște lână. Toată lumea iubea și iscusința lui în lucrurile mărunte era de neînchipuit. Știa atâtea feluri de a tăia portocalele, cum nici prin gând nu ne putea trece. Se pricepea să facă un vaporaș din orice, chiar dintr-o tigaie. Putea să meșterească din moasele cele mai întortocheate niște figuri de șah, din cărți vechi de joc, adevărate care romane, din mosoare de ață, roți cu spițe, iar din sârme vechi, colivii. Dar se arăta atât de neîntrecut în făurirea obiectelor din sfoară și paie, încât ajunseserăm să credem că era în stare să facă orice ar fi putut ieși din mâna unui om. Faima domnului Dick s-a răspândit și în afara cercului nostru. După câteva miercuri, chiar doctorul Strong m-a întrebat de el și am spus tot ce auzisem de la mătușa mea. Iar doctorul a fost atât de curios încât mi-a cerut să-i îl prezint data viitoare când va veni să mă viziteze. După ce l-a cunoscut, doctorul a poftit pe domnul Dick să vină de-a dreptul la școală ori de câte ori nu mă va găsi așteptându-l la stația diligenței și să se odihnească puțin până ce voi sfârși lecțiile. Curând, domnul Dick s-a obișnuit să vină la școală și să se plimbe prin curte așteptându-mă, căci se întâmpla deseori ca miercurea să ieși mai târziu de la lecții. Astfel a cunoscut-o și pe tânăra și frumoasa soția doctorului, care pe vremea aceea își mai pierduse culorile din obraj, obraji, mai atât de veselă ca înainte și necamăcolea paremise, dar rămăsese tot atât de frumoasă. Și, încetul cu încetul, s-a împrietenit cu toată lumea și s-a cometat să intre chiar în clădirea școlii și să mă aștepte. S-a așezat întotdeauna în același colț, pe același scaun, pe care l am poreclit Dick, și stătea ascultând cu luarea aminte ceea ce se petrecea, ținându-și plecat înainte capul mare și cărunt și arătând o adâncă venerație pentru învățătura pe care niciodată nu fusese în stare să o însușească. Domnul Dick îi arăta aceeași venerație și doctorului Strong, socotindu-l cel mai subtil și mai desăvârșit filozof care a existat vreodată. Mult timp, domnul Dick n-a îndrăsnit să-i vorbească doctorului decât cu capul descoperit și chiar atunci când s-au împrietenit mai bine și au început să se plimbe împreună prin acea parte a grădinii pe care noi o porecliserăm, plimbarea doctorului, domnul Dick totuși mai scotea din când în când pălăria ca să-și arate respectul față de înțelepciunea și știința acestuia. Nu știu cum s-a întâmplat că doctorul s-a apucat să-i citească în cursul acestor plimbări fragmente din faimosul său dicționar. Poate că la început avea impresia că le citea doar pentru sine. Totuși și acesta a devenit curând un obicei, iar domnul Dick asculta mândru și încântat și credea în aduncul inimii sale că dicționarul era cartea cea mai delicioasă de pe lume. Când îi revăd în amintire cum se plimba în sus și în jos prin fața ferestelor clasei noastre, doctorul cu zâmbetul său binevoitor, mișcându-și din când în când manuscrisul sau dând grav din cap, în timp ce cita, iar domnul Dick ascultând cu un deosebit interes, pe când pietele gânduri hoinara un tihnă, cine știe unde, purtate pe aripile cuvintelor seci pe care le auzea, mi se pare că asist la una din scenele cele mai pașnice și mai plăcute pe care mi-a fost dat să le văd. Și mi-închipui că dacă s-ar fi putut plimba de apururi așa... În sus și în jos, poate că lumea ar fi fost mai bună și că dintre miile de întâmplări în jurul cărora se face atâta zgomot, niciuna n-ar fi prețuit nici pe jumătate cât această plimbare, atât pentru ei cât și pentru mine.